Але не мав на те часу, заклопотаний змаганням з тілесною неміччю. І тому все відкладав свій намір стати жорстоким, як султан Селім, як великий Фатіх, хоча б як його візир Мехмед Паша Коллу. До того ж, хоч і вважав себе спадкоємцем, починав тривожитися впертим мовчанням султана Сулеймана, який не називав свого наступника. І тільки того дня, коли ведірне прийшов султанський фірман про переведення Шахзаде Мехмета з його двором до Маніси, найстарший син Роксолани зрозумів. Сталося. Тепер мав під своєю владою цілу провінцію Сарухан, мов би маленьку імперію. Стамбул лежав за кілька днів кінної їзди. Тільки приготуйся належно, будь твердий духом і тілом, перед усім тілом, бо воно твій найбільший ворог, а ти ж Спадкоємець слав гінців до султанчі матері, хотів знати про кожний прожитий нею день. Бачив уже себе султаном, а матір свою розсміяну й мудру хасикі всевладною валіде, повелителькою топкапи, найпершою опорою молодого Падешаха. Любив її так само щиро й гаряче, як ненавидів своє нікчемне тіло. Оточував себе дервішами, святими людьми, знахарями, ошуканцями Ішли звідусіль, напливали, мов темні хмари на ясне небо Зроджувалися з загадкових велетенських просторів Азії З Персії і Індії, з Єгипту і Сирії Виникали ні звідки Продавали розпаченому шах заделіки, амулети Давали поради, чаклували, провіщали його долю Одні казали пити вино, другі забороняли. Одні радили їсти баранину, інші – лише дичину. Були такі, хто геть відкидав природу, вбачаючи порятунок у діяні сил окультних, таємничих і всемогутніх. Мовляв, той, хто не лякається розлиття людської крові, здатний з допомогою окультних сил досягти розмірів слона і розтоптати людей як билинки. Мехмед не вірив нікому. Але нікого й не мав спитати, окрім свого візира, який навіть спав під порогом свого шах заде. Соколу тільки лаявся. Шкіра цих негідників не годиться навіть на барабани, ваша високість. Чоловік живий, поки відчуває в руках шаблю та між ногами боки свого коня. Все інше не варте й згадування. Як на мене, то до жирної баранини кисле молоко тільки сквашене по-болгарськи, і все буде. Довголіття, тверда рука, чоловіча сила. Возивте молоко в бурдюках, вовною всередину повсюди. Поїв них Мехмеда замість води і вина, але не помагало і воно. І коли писав шах Заде Сулейманові про свою матір Хасики, що вона вся чорніла в душі від розлуки з султаном, то сам уже давно звуглився і не горів, а дотлівав. Смерть жила в ньому, розросталася, розпростувалася, але він не хотів того помічати, не вірив, приховував у досіх. Ще зовсім малим отримав від от султана в подарунок коштовний ятаган. Спав з ним у колисиці, підкладав його під подушку і підрізше. Тепер же тримав у постелі, мов сподіваючись, що відіб'ється від смерти, коли не здоров'ям, то зброєю. Однак не відбився. Довідавшись про сміливі перемоги султана в Угорщині, звелів Мехметові пащі готувати пишний бенкет. У палацових садах, під від соковитих плодів деревами, над басейнами з прозорою водою з гірських джерел покладило на траву шовковисті килими і на них парчеві покривала, поверх яких постелено скатерті з єгипетського полотна. Рої хавашів закружляли посаду, носячи на простягнутих руках дерев'яні тарелі, срібне й золоте начиння, дороге скло. Наїдки, напої, солодощі, наставляючи все те вже не рядами, а стосами, одне на одне Так що перед шах Заде і його співтрапезниками громадилися цілі гори ласощів По праву руку в шах Заде сидів його візир Соколу По ліву руку імам і поет Імам благословив трапезу, Мехмет дав знак Ударили барабани, заграли зурначі Забриніли струни сазів